Розділ 10. Інвестор і його консультанти Унікальність інвестиційних операцій з цінними паперами як особливого виду діяльності полягає в тому, що інвестор практично завжди тією чи іншою мірою консультується з іншими особами. Здебільшого інвестори — не професіонали. Вони вважають, що професіонали допоможуть їм дібрати акції для свого портфеля, і це цілком природно. Однак інвестиційна діяльність за своєю суттю має деякі особливості. Прагнучи інвестувати кошти, люди звертаються до консультантів, щоб ті підказали їм, як заробити гроші. Це твердження дещо наївне. Бізнесмени у своїй діяльності залучають консультантів, щоб отримати поради щодо різних аспектів свого бізнесу, але вони не чекають, що їм скажуть, як можна отримати прибуток. Це і їхня парафія. Коли вони чи звичайні любителі покладаються на поради інших людей у питанні отримання інвестиційного прибутку, то очікують особливого результату, якого навряд чи можна досягнути у звичайному бізнесі. Якщо уявити, що інвестуючи гроші в цінні папери, можна вийти на нормальний чи стандартний рівень дохідності, у такому випадку роль консультанта вдається визначити чіткіше. Він використовуватиме свої професійні навички і досвід, щоб захистити своїх клієнтів від помилок і переконатися в тому, що вони отримують саме ті результати, які здатні принести їхні інвестиції. Коли ж інвестор хоче, щоб його дохідність перевищувала середню, або ж його консультант прагне зробити для нього все можливе, постає питання, чи не бажає одна сторона і не вимагає друга більше, ніж може бути досягнута насправді. Інвестор може отримувати поради щодо інвестування з різних джерел а саме від родичів чи друзів, які розуміються на цінних паперах від спеціалістів місцевого комерційного банку, від брокерської фірми чи інвестиційного банку, від фінансових агентств і періодичних видань від інвестиційних консультантів. Джерела для отримання інвестиційних порад залишилися такими ж різноманітними, як і в часи, коли Грем писав книгу. Опитування інвесторів, яке наприкінці 2002 року проводила асоціація Securities Industry Association, торгова група на Уолл-Стріт, показало, що 17% із них в інвестиційних питаннях покладаються переважно на поради чоловіка чи жінки чи друга, 2% – на спеціаліста комерційного банку, 16% на брокера, 10% на фінансову пресу і 24 на фінансового консультанта. Єдина відмінність від списку Дрема полягає в тому, що 8% інвесторів зараз сорієнтуються на інтернет і 3% на фінансові канали телебачення. Докладніша інформація з цього питання на сайті ci.sia.com. Різноманіття джерел свідчить про те, що серед інвесторів ще не усталився єдиний логічний чи систематичний підхід до вибору джерела консультування. Тут уже йшлося про загальні критерії визначення нормальних чи стандартних результатів. Основна теза зводиться до такого. Якщо інвестор в управлінні своїми коштами покладається переважно на поради інших, йому потрібно або обмежити свою діяльність і діяльність своїх консультантів використанням стандартних, консервативних і навіть простих форм інвестування. Або надзвичайно добре знати особу, яка буде скеровувати його кошти на підставі складніших стратегій. Та якщо між інвестором і його консультантом існують звичайні ділові, чи професійні зв'язки, він повинен сприймати менш традиційні поради, спираючись лише на свої знання і досвід, які дозволяють йому сформувати свою незалежну думку про рекомендації консультантів. І тоді з категорії захисного чи пасивного інвестора він переходить у категорію агресивного чи активного. Інвестиційні консультанти і трастові відділи банків. Справжні професійні інвестиційні консультанти, іншими словами, надійні інвестиційні консалтингові фірми, чия річна вартість послуг доволі висока, досить скромні в своїх обіцянках і прогнозах. Зазвичай вони вкладають кошти своїх клієнтів у стандартні цінні папери, для яких властивий нормальний рівень процентних виплат і дивідендів. Обираючи цінні папери – вони спираються переважно на стандартні інвестиційні стратегії, що спрямовані на отримання нормального рівня дохідності інвестицій. У типових випадках вони вкладають не більше 10% загальних активів інвесторів в цінні папери інших компаній, а більшу частину коштів клієнтів інвестують в акції компаній-лідерів і державні облігації, зокрема, державні і муніципальні акції. Крім того, вони зазвичай не вдаються до серйозних дій, щоб отримати прибуток за рахунок коливань фондового ринку. Провідні консалтингові фірми не претендують на надзвичайні результати, але пишаються своєю обережністю, консерватизмом і компетенцією. Основна мета таких компаній полягає в збереженні основної суми капіталу інвестора впродовж років і забезпеченні консервативного рівня доходу. Крім того, їхнє досягнення полягає в тому, а вони справді прагнуть більшого, що вони надають своїм клієнтам додаткові послуги. Можливо, їхня найголовніша перевага з погляду інвесторів у тому, що вони захищають своїх клієнтів від дорогих помилок. До того ж, такі фірми пропонують пасивному інвестору максимально можливу кількість послуг у сфері загального інвестування. Усе, що ми сказали про компанії, які спеціалізуються на наданні послуг, інвестиційного консалтингу загалом можна застосувати і до трастових і консультативних відділів великих банків. Характер діяльності інвестиційних консультаційних компаній і трастових банків не змінився. Але сьогодні вони пропонують свої послуги клієнтам, капітал яких не менше 1 мільйона доларів, а в деяких випадках і понад 5 мільйонів. Сьогодні тисячі незалежних фінансових компаній виконують ті самі функції – Хоча, за ствердженням фінансового аналітика Роберта Вереса, акції взаємних інвестиційних фондів прийшли на заміну блакитним фішкам, і замість якості інвестицій стандартом безпеки стала диверсифікація. Фінансові агентства Фінансові агентства розсилають своїм підписникам стандартні інформаційні бюлетини, інколи у формі телеграм. Тематика бюлетенів може бути найрізноманітніша – стан і перспективи розвитку певної сфери бізнесу, поведінка і прогнози фінансового ринку, а також інформація і поради стосовно окремих акцій. У фінансових агенціях часто існує так звана довідкова служба, яка відповідає на запитання окремих підписників. Вартість таких послуг у середньому набагато нижча, ніж вартість послуг інвестиційних консультантів для індивідуальних клієнтів. Деякі організації, зокрема Bepson's і Standard Poor's, можуть виступати і як фінансові агенції, і як інвестиційні консультанти. До речі, інші компанії, такі як Scudder, Stevens Clark, працюють і як інвестиційні консультанти, так і як інвестиційні менеджери одного чи більшої кількості інвестиційних фондів. Послуги фінансових агенцій загалом спрямовані на зовсім інший сегмент інвесторів, ніж послуги інвестиційно-консалтингових фірм. Клієнти останніх зазвичай хочуть звільнити себе від клопоту і необхідності приймати інвестиційні рішення. Фінансові агенції пропонують інформацію і консультації тим, хто або має власний інвестиційний бізнес, або надає консультативні послуги іншим. Більшість з цих агенцій спеціалізуються тільки або майже тільки на створенні прогнозів ситуації на фондовому ринку за допомогою різних технічних методів. Ми не розглядатимемо такі агенції, оскільки вважаємо, що їхня робота не має жодного стосунку до інвесторів у тому значенні цього слова, який ми вкладаємо у цей термін у нашій книзі. З іншого боку, деякі провідні фінансові агенції, такі як Moody's Investment Service і Standard Poor's, відомі тим, що ідентифікують себе із статистичними організаціями, які збирають усяжні статистичні дані основу всіх серйозних аналізів фінансових ринків. У таких агенцій клієнтура найрізноманітніша. Від найконсервативніших інвесторів до найзатятіших спекулянтів. Тому вони відчувають певні труднощі, пов'язані із визначенням чітких фундаментальних принципів у формулюванні своїх рекомендацій. Подібні послуги, які вже давно надають такі агенції, як Moody's, вочевидь становлять певну цінність для широкого кола інвесторів. Чому? Бо такі компанії переважно зорієнтовані на питання, які цікавлять типового активного інвестора-спекулянта. А тому їхні погляди мають у цій сфері деяку вагу, чи, принаймні, здаються надійнішими за погляди тих, хто ухвалює рішення без сторонньої допомоги. Упродовж багатьох років фінансові агенції створювали фінансові прогнози щодо стану справ на фондовому ринку, незважаючи на те, що ніхто не сприймає цю діяльність достатньо серйозно. Як і все у цій сфері, іноді вони виявлялися правильними, іноді помилковими. За будь-якої можливості, вони намагалися підстрахувати свою позицію, щоб не наражатися на ризик цілковитого провалу. Згадаймо чудовий метод дельфійських оракулів, який допомагав провицям бути переконливими, незалежно від того, як надалі розвиватимуться події. На нашу думку, хоч можливо і дещо упереджено, цей вид їхньої діяльності не має реальної користі, окрім того, що проливає світло на природу поведінки людини на ринку цінних паперів. Майже кожен, хто здійснює операцію з цінними паперами, хоче почути чиюсь думку про те, що ж відбуватиметься на фондовому ринку. Якщо на такі прогнози є попит, то повинна бути і пропозиція. Огляди ситуації і ринкові прогнози щодо тієї чи іншої сфери, які пропонують ці агенції, Звичайно, набагато авторитетніше і інформативніше. Це важлива частина великого обсягу економічної інформації, яка постійно поширюється серед покупців і продавців цінних паперів і сприяє формуванню обґрунтованих цін на акції і облігації за різних умов. Поза всяким сумнівом, матеріали, які публікують ці фінансові агенції, допомагають індивідуальним інвесторам ухвалювати розумні інвестиційні рішення. Водночас... Оцінювати їхні рекомендації щодо індивідуальних цінних паперів складно. Кожну таку агенцію необхідно аналізувати окремо, і рішення має ґрунтуватися лише на ретельному і змістовному вивченні їхньої діяльності впродовж багатьох років. Однак у діяльності таких агенцій ми виявили одну переконливу рису, яка знижує користь від усієї консультативної діяльності. Річ у тім, що аналітики таких агенцій переконані – що за умови сприятливих короткострокових прогнозів для бізнесу акції необхідно купувати, а за несприятливих – продавати, незважаючи на їхню поточну ціну. Такий поверховий принцип часто заважає фінансовим агенціям провадити глибоке аналітичне дослідження, на яке вони спроможні, насамперед з'ясувати переоцінена чи недооцінена акція в контексті довгострокових перспектив прибуткової роботи компанії. У своїй діяльності на фондовому ринку розумний інвестор не керуватиметься лише рекомендаціями фінансових агенцій. Як ми вже зазначили, користь від роботи фінансових агенцій полягає в наданні інформації і пропонуванні інвесторам можливих варіантів дій. Консультації брокерських фірм Мабуть, найбільше інформації і консультації інвесторам надають біржові брокерські фірми. Вони члени Нью-Йоркської та інших фондових бірж – які за комісійну винагороду виконують доручення клієнтів, пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів. Практично всі брокерські фірми, які обслуговують клієнтів, мають у своїй структурі статистичні або аналітичні відділи, які відповідають на запити і дають рекомендації. Клієнти брокерських фірм саме так вони називають своїх покупців, на безоплатній основі отримують докладні дані про стан справ на фондовому ринку, що ґрунтується на серйозних і дорогих аналітичних матеріалах. У на перший погляд невинному запитанні, який із термінів «покупці» чи «клієнти» доречніше використовувати в звертанні брокерів до інвесторів, є цікавий момент. Термін «покупці» використовують у різних сферах бізнесу. Якщо ж ми говоримо про професійну організацію, яка надає послуги, то тут доцільно використовувати термін «клієнти». Брокерська спільнота з Wall стріт дотримується, ймовірніше за все, найвищих етичних стандартів порівняно з будь-яким іншим бізнесом, але все ж вони намагаються досягти стандартів і репутації справжніх професіоналів. У цілому Грем був таким критичним і цинічним експертом-спостерігачем, якого ще не бачили на Wall стріт Проте не в цьому випадку. Можливо, на Wall стріт дотримуються справді вищих етичних стандартів, ніж в інших царинах бізнесу, на думку спадають контрабанда, проституція, лобі в Конгресі і журналістика. Та попри те, у сфері інвестиційного бізнесу існує достатньо брехунів, шахраїв і злодіїв, щоб забезпечити зайнятість вартовим біля брами пекла на наступні десятиліття. У минулому брокерські компанії Wall стріт процвітали переважно за рахунок спекуляцій а спекулянти як окремий клас фондового ринку майже напевно зазнавали збитків. Тож, принаймні в теорії, брокерські фірми не могли працювати, керуючись професійними стандартами ведення бізнесу. Щоб відповідати стандартам, вони повинні були спрямовувати свої зусилля на зниження, а не на підвищення своєї роботи. Найбільше, що деякі брокерські фірми могли зробити в цьому напрямку, чого від них і сподівалися, стало отримання від стимулювання спекулятивних операцій своїх клієнтів. Такі фірми обмежували себе виконанням отриманих замовлень, наданням фінансової інформації, аналізом і висловленням своєї думки про інвестиційні властивості цінних паперів. Таким чином, принаймні теоретично, вони не несуть ніякої відповідальності ні за прибуток, ні за збиток своїх клієнтів-спекулянтів. Тисячі людей, які купили акції наприкінці 1990-х років, вірячи в те, що аналітики з Wall Street дають їм неупереджені і цінні поради, на жаль, переконалися, що Грем мав рацію. Більшість брокерських контор усе ж таки прослуговуються старомодними лозунгами, що, мовляв, вони працюють у цьому бізнесі задля отримання комісійних. А єдиний спосіб досягти успіху в цій сфері – дати своїм покупцям те, чого вони хочуть. Оскільки найбільш прибуткові клієнти хочуть отримати поради і пропозиції саме щодо спекулятивних операцій, типова брокерська фірма повинна не лише брати активну участь у дейтрейдингу, а й аналізувати такі операції і надавати відповідні рекомендації. Отож, брокери працюють у поті чола, щоб допомогти своїм покупцям заробити гроші у тій галузі, у якій вони навіть за законами математики приречені зазнати збитків. Цікаво, але нищівну критику, яку Грем у той час адресував брокерським фірмам, які надавали повний спектр послуг, наприкінці 1990-х застосували лише до брокерських фірм, які працюють через інтернет і беруть невеликі комісійні. Ці фірми витратили мільйони доларів на яскраву рекламу, яка заохочувала покупців у більших обсягах і частіше здійснювати торговельні операції. У результаті ці покупці самі залишилися з порожніми кишенями. Вже говорячи про те, щоб оплачувати комусь надані послуги, і лише дешеві комісійні за такий вид транзакцій слугували слабкою втіхою. Тим часом, щоб послабити свою залежність від комісійних, більш традиційні брокерські фірми почали акцентувати свою увагу на надані послуг із фінансового планування і інтегрованого управління активами. Ми маємо на увазі, що спекулятивні операції не можуть бути прибутковими продовж тривалого часу для більшості клієнтів брокерських фірм. Крім того, якщо вони справді здійснюють інвестиційні операції, які дають прибуток, то дохід від цієї діяльності може покривати збитки від спекулятивних операцій. Консультації і поради інвесторові надають дві категорії працівників брокерських фірм. Ті, кого сьогодні називають брокерами по роботі з клієнтами, або менеджерами клієнтських рахунків і фінансові аналітики. Брокерів по роботі з клієнтами ще називають зареєстрованими представниками. Раніше у них був не такий величний титул – менеджер по роботі з клієнтами. Сьогодні це здебільшого людина з хорошим характером і не менш хорошим знанням цінних паперів, яка втім діє за жорстокими правилами. Та оскільки такий бізнес полягає в отриманні комісійних, їм навряд чи вдасться уникнути думок про спекуляцію. Тому покупцеві цінних паперів, який не бажає потрапити під вплив спекулятивного настрою, потрібно бути особливо обережним і вибірковим у своїх стосунках із брокером. Він має чітко показати словом і ділом, що не зацікавлений ні в чому, що бодай віддалено нагадує спекуляції з цінними паперами. Щоб брокер чітко зрозуміє, що перед ним справжній інвестор, він поважатиме його позицію і належним чином з ним співпрацюватиме. Фінансовий аналітик, якого раніше найчастіше називали аналітиком із цінних паперів, це людина, подібна до автора, який сам має 50-річний досвід і навчив цій професії безліч інших людей. На цьому етапі ми говоритимемо лише про фінансових аналітиків, які працюють у брокерських фірмах. Їхня функція зрозуміла з назви посади. Це та людина, яка глибоко вивчає окремі цінні папери, здійснює порівняльний аналіз акцій компаній, які працюють в одній сфері, і формує експертну думку про безпеку, привабливість чи внутрішню вартість усіх видів акцій та облігацій. Інвесторові може видатись дивною відсутність формальних кваліфікаційних вимог до роботи фінансового аналітика. Для порівняння, брокер повинен скласти іспит – пройти спеціальні тести і відповідним чином зареєструватись на Нью-Йоркській фондовій біржі. Практика показує, що майже всі молоді фінансові аналітики пройшли чудову підготовку в бізнес-школах, тоді як їхні старші колеги завдяки своєму тривалому досвіду ні в чому їм не поступаються. Здебільшого брокерські фірми перевіряють кваліфікацію і компетентність своїх аналітиків, коли ті влаштовуються на роботу. Сьогодні все лишилося так само – Хоча більшість фахівців Уолл-Стріт отримали диплом сертифікованого фінансового аналітика – CFA, який видає Асоціація інвестиційного менеджменту і досліджень, колишня назва Федерації фінансових аналітиків, лише після того, як кандидат пройде серйозне навчання і складе низку складних іспитів. Сертифікат CFA одержали понад 50 тисяч аналітиків у всьому світі. На жаль, Згідно з останнім дослідженням професора Стенлі Блока, більшість аналітиків, які мають сертифікат CFA, ігнорують вчення Грема. Річ у тім, що під час розрахунку коефіцієнта ціна акції до чистого прибутку, більше значення для них має потенціал зростання акції, а не джерела прибутку, ризики і дивідендна політика. Формуючи рейтинги акцій, багато аналітиків виходять із поточного курсу а не з довгострокових перспектив компанії. Докладніше про це дивитись у Стенлі Блок A Study of Financial Analysts Practice and Theory Financial Analyst Journal, July-August 1999 www.amrpubs.org Як полюбляв казати Грем, його книжки читали і ігнорували більше, ніж будь-яку іншу літературу з фінансових питань. Клієнт брокерської фірми може отримувати консультації безпосередньо у фінансового аналітика або ж контактувати з ним опосередковано через брокера. У будь-якому разі аналітик надає своєму клієнтові інформацію і консультації в достатньому для клієнта обсязі. Підкреслимо, що цінність фінансового аналітика для інвестора залежить насамперед від позиції самого інвестора. Якщо інвестор ставить аналітикові правильні запитання, то швидше за все – отримує правильні або принаймні цінні відповіді. Ми переконані в тому, що фінансовим аналітикам, які працюють у брокерських компаніях, дуже заважає відчуття, що вони повинні виконувати ще й функцію ринкового аналітика. Коли його запитують, чи варта та чи інша акція, щоб інвестувати в неї кошти, питання часто означає, чи зросте курс цієї акції впродовж подальших кількох місяців. У результаті багато хто змушений проводити аналіз, поглядаючи одним оком на поточні фінансові зведення. Така позиція не спонукає до виважених рішень і обґрунтованих висновків. Сьогодні зовсім незвично, коли фінансовий аналітик напряму працює із звичайними інвесторами, здебільшого лише відомі інституційні інвестори допущені до трону його високості фінансового аналітика. Індивідуальний інвестор Звичайно, може спробувати удачу і зателефонувати аналітикам, які працюють у місцевому підрозділі представництва брокерської фірми, головний офіс якого розташований у Нью-Йорку. На сайтах компаній, акції яких вільно торгуються на фондовій біржі і доступні суб'єктам ринку, у розділі «Інформація для інвесторів» подано список фінансових аналітиків, які спеціалізуються на акціях такого типу. На сайтах, як Zax.com і Moltex.com відкрито доступ до звітів фінансових аналітиків щодо проведення досліджень. Але розумний інвестор мусить пам'ятати про те, що більшість аналітиків не аналізують стан справ інвестора. Натомість вони намагаються відгадати загадку, пов'язану з майбутньою ціною акції. У наступному розділі книги ми розглянемо деякі теоретичні концепції, на яких ґрунтується аналіз цінних паперів і його можливості. Багато фінансових аналітиків, які працюють у брокерських фірмах, можуть надати неоціненну допомогу справжнім інвесторам, які хочуть переконатися в тому, що за свої гроші отримують справді якісні цінні папери. Як і у випадку з брокерами, фінансовому аналітику необхідно із самого початку чітко розуміти, чого очікує інвестор. Щойно аналітик переконається в тому, що має справу з людиною, яка формує свою думку про акції, виходячи з їх справжньої вартості, а не з ринкових котирувань, інвестор зможе отримати справді цінні рекомендації. Значення сертифіката CFA для фінансового аналітика У 1963 році було зроблено важливий крок для зміцнення професійної репутації і відповідальності фінансових аналітиків. Офіційне звання сертифікованого фінансового аналітика – зараз присуджують тим фахівцям, які склали необхідні іспити і пройшли відповідні тести. Сертифікати видає Інститут дипломованих фінансових аналітиків, який входить до складу Федерації фінансових аналітиків, що нараховує понад 50 тисяч членів. Ті, хто бажав отримати сертифікат, писали тести з таких предметів, як аналіз цінних паперів і управління інвестиційним портфелем, так само, як і дипломи сертифікованого бухгалтера CPA, дипломи CFA високо цінують і визнають у всьому світі. Таке відносно нове визначення і контроль має слугувати для підвищення стандартів роботи фінансових аналітиків і, зрештою, веде до підвищення якості роботи фінансових аналітиків та їхньої кваліфікації. Бенджамін Грем першим виступав за формування і використання програми CFA – Яку він почав пропагувати майже за 20 років до її загального визнання. Співпраця з брокерськими фірмами. Однією з найбільш тривожних подій з моменту написання останньої версії книги стали фінансові труднощі, банкрутство або стан близький до банкрутства багатьох компаній нью-йоркської фондової біржі, серед них і двох великих. Дві компанії, про які згадує Грем, це, ймовірно, Дюпон, Глор, та Goodbody and Co. Дюпонт створені нащадками хімічного магната. Перша з них дивним чином уникла банкрутство в 1970 році, після того, як техаський підприємець Рос Перо надав їй кредит на суму понад 50 мільйонів доларів. Компанія Goodbody, п'ята за розміром брокерська компанія США, збанкрутувала б у 1970 році, якби її не поглинула компанія Merrill Lynch. Компанія Hayden Stone Co. також стала б банкрутом, якби не була б поглинута. У 1970 році збанкрутувало щонайменше 7 брокерських фірм. Росейську історію божевільної експансії на Уолл-стріт кінця 1960-х років яскраво описано у книжці Джона Брукса «The Go-Go Years» – «John Wiley Sons» – «New York 1999». Подібне трапилося вперше за останнє півстоліття. І на це було кілька причин. Упродовж багатьох десятиліть Нью-Йоркська фондова біржа намагалася посилити контроль за операціями і фінансовим станом її членів, зокрема через встановлення мінімального розміру капіталу, раптові аудиторські перевірки тощо. Крім того, упродовж 37 років діяльність фондових бірж і їхніх членів контролювала комісія з цінних паперів і бірж. Тож, умови для бізнесу брокерських фірм були дуже сприятливі. Обсяги операцій постійно зростали, було встановлено мінімальні ставки комісійних, що значно знижувало конкуренцію і обмежену кількість брокерських фірм. Перші фінансові проблеми брокерських фірм у 1969 році були зумовлені збільшенням обсягів їхніх операцій. Це, як ми вже зазначали, призвело до підвищення ставок, оподаткування та накладних витрат і стало причиною багатьох проблем під час здійснення фінансових розрахунків. Наголосимо, що це було можливо вперше в історії, коли компанія такого рівня збанкрутувала через те, що не могла впоратись із зростанням свого бізнесу. У 1970 році зросла кількість банкрутств серед брокерських фірм, які передусім нарікали на занепад бізнесу. Дивна скарга. Якщо згадати, наприклад, що в 1970 році на нью-йоркській фондовій біржі продавалося 2000 937 мільйонів акцій – рекордна кількість за всю її історію, що вдвічі перевищувала всі річні показники до 1965 року. Упродовж 15 років бичачого ринку, який закінчився в 1964 році, щорічний біржовий оберт складав усього 714 мільйонів акцій – чверть рівня 1970 року – але брокерський бізнес у цей час процвітав найуспішніше за всю свою історію. Якщо ж керівництво брокерських фірм втратило контроль над своїми накладними та іншими витратами, і вони зросли так сильно, що їхній рівень став позначатися на їхньому бізнесі, коли об'єми операцій дещо знизилися, то це свідчить про недостатньо ефективний менеджмент. І нарешті окреслюється третє пояснення фінансових проблем – що, на нашу думку, є найправдоподібнішим і найвагомішим з усіх трьох. Виявилося, що значна частина капіталу деяких брокерських фірм інвестована в звичайні акції, які належать індивідуальним інвесторам. Деякі з них виявилися надзвичайно спекулятивними з очевидно завищеною ціною. У 1969 році на фондовому ринку стався спад який викликав суттєве падіння катерувань, що зі свого боку призвело до того, що ці фірми втратили значну частину капіталу. Щоб мінімізувати таку небезпеку, Нью-Йоркська фондова біржа розробила деякі радикальні правила оцінки акцій, відомі під назвою «стрижки». Та швидше за все вони не допомогли суттєво виправити ситуацію. До того ж, щоб отримати подвійний прибуток, брокерські компанії залучали до своїх спекулятивних операцій ту частину капіталу, яка повинна була захищати їхніх клієнтів від звичайних фінансових ризиків брокерського бізнесу. Безперечно, цьому немає жодного виправдання. Інвестор повинен підходити вдумливо не лише до формування своєї фінансової політики загалом, а й до випрацювання її деталей мається на увазі вибір надійної брокерської фірми для виконання його замовлень. До ми радили нашим читачам звертатися лише до членів Нью-Йоркської фондової біржі, якщо лише в інвестора немає вагомих аргументів, щоб вдатися до послуг фірми, яка не входить до її складу. Хоч і не дуже хоче, але у зв'язку з цим ми змушені дати ще кілька порад. На нашу думку, ті учасники фондового ринку, які не мають маржинальних рахунків, а за нашою термінологією до них належать усі непрофесійні інвестори, мають користуватися послугами своїх банків для доставки і зберігання цінних паперів. Коли ви доручаєте своєму брокерові придбати цінні папери, то повинні проінструктувати його, щоб він доставив придбані цінні папери в банк, який і оплатить їх придбання. І навпаки – Продаючи цінні папери, ви мусите проінструктувати банк, який повинен надати цінні папери брокерові в обмін на оплату. Ці послуги коштуватимуть трохи дорожче, але вони варті того з погляду вашої безпеки і спокою. Цю параду можна проігнорувати, коли інвестор буде переконаний, що всі проблеми фондового ринку вирішені і аж ніяк не раніше. Майже всі брокерські транзакції сьогодні відбуваються в електронній формі, і цінні папери фізично більше не доставляються. Завдяки тому, що в 1970 році було засновано корпорацію із захисту цінних паперів інвесторів Securities Investor Protection Corporation або SIPC. Інвесторам гарантували повернення повної їх вартості в разі банкрутства брокерської фірми. SIPC це державний консорціум брокерів усі члени якого погодилися вкласти свої активи для покриття збитків, яких можуть зазнавати клієнти будь-якої фірми, яка виявилася неплатоспроможною. Захист SIPC дозволяє відмовитись від необхідності здійснення платежу і негайної доставки цінних паперів у банк, про що й говорить Грем. Інвестиційні банки Термін «інвестиційні банки» застосовують до компаній, бізнес яких значною мірою пов'язаний з організацією, підпискою і продажем нових емісій акцій та облігацій. Під підпискою або андеррайтингом ми розуміємо гарантію емітента, що акції, які випускаються, будуть повністю продані. Чимало брокерських контор спеціалізуються на андеррайтинговій діяльності. Здебільшого, вона зводиться до участі в емісійному синдикаті на чолі з так званим лід-менеджером. Серед брокерських фірм також спостерігається тенденція до ініціювання й організації нових емісій акцій у часи активної динаміки бичачого ринку. Інвестиційні банки становлять чи не найбільший відсоток фінансової спільноти Волстріт адже саме вони сприяють залученню додаткових коштів для розширення тієї чи іншої галузі. Справді, найвагоміші аргументи на користь активного ринку, незважаючи на часті спекулятивні ексцеси, полягають у тому, що організовані фінансові ринки цінних паперів спрощують продаж нових випусків акцій і облігацій. Якщо інвестори чи спекулянти вважають, що ринок ще не готовий прийняти нову емісію запропонованих ним цінних паперів, то вони можуть просто відмовитися їх купувати. Стосунки між інвестиційним банком і інвестором схожі на стосунки продавця і можливого покупця. У минулому значну частину нових випусків цінних паперів у грошовому вираженні складали облігації, які купували здебільшого такі фінансові організації, як банки і страхові компанії. У цій сфері інвестиційні банки мали справу з правними і досвідченими покупцями. Таким чином, будь-які рекомендації, які давали інвестиційні банки своїм клієнтам, мали піддаватися ретельному і скептичному аналізу. Тому операції майже завжди відбувалися в одній ваговій категорії. Інша ситуація склалася зі стосунками між індивідуальним покупцем цінних паперів і компаніями, які здійснюють продаж нових випусків цінних паперів. У цьому випадку покупець часто недосвідчений і дуже рідко буває проникливим. Він легко піддається впливу продавця, особливо коли йому пропонують звичайні акції оскільки часто саме зі зростання курсу акцій він пов'язує свої надії на швидке одержання прибутку. Тому, щоб захистити себе, звичайний інвестор має більше покладатися на свою критичну оцінку якості цінних паперів, а не на сумління і етику працівників компанії, які продають йому цінні папери. Нові випуски цінних паперів можуть сьогодні продаватися лише на основі проспектів емісії – розроблених відповідно до правил Комісії США із цінних паперів і бірж. Цей документ має містити всю інформацію про випуск цінних паперів і компанії-емітенти та адекватно інформувати розумного інвестора про особливості цього виду цінного паперу, який йому пропонується. Та оскільки велика кількість інформації призводить до роздування обсягу проспектів, уважно їх читає лише невеликий відсоток індивідуальних інвесторів, які купують нові випуски цінних паперів. А тому вони здебільшого діють не на власний розсуд, а покладаючись на позицію фірми, яка продає йому цінні папери, чи на рекомендації брокерів або консультантів, які йому їх пропонують. Треба віддати належне чесності і компетенції андеррайтингових фірм, адже їм добре вдається поєднувати в собі доволі суперечливі ролі консультанта і продавця. Водночас, покупцеві не варто цілковито покладатися на думку продавця. У 1959 році ми писали, негативні результати такого некритичного ставлення періодично проявляються у сфері андеррайтингу, до того ж особливо негативні результати спостерігаються під час продажу нових випусків звичайних акцій у періоди активної спекуляції. Невдовзі виявилося, що це попередження слушне. Як ми вже зазначали, 1960-1961 роки а потім і 1968-1969 роки були означені безпрецедентним заполоненням фондового ринку новими випусками цінних паперів низької якості, які продавалися за абсурдно високими цінами. У багатьох випадках спостерігалося подальше підвищення цін через необачну спекуляцію і маніпуляцію з ними. Окремі, доволі великі брокерські фірми певною мірою брали участь у цій сумнівній діяльності – яка демонструвала, що відоме поєднання жадібності, недалекоглядності і безвідповідальності не зникло з фінансової арени. Безперечно, розумний інвестор дослухається до порад і консультацій, отриманих від інвестиційних банків, надто тих, які мають надійну репутацію. Але, щоб сформувати власну думку, якщо вже в нього достатньо компетенції, він обов'язково піддасть їх розумному незалежному аналізу або дослухається до рекомендацій, Іншого консультанта Ті, хто дослухався б до порад Грема, не постраждали б від краху акцій доткомів у 1999-2000 роках. Інші консультанти Жителі невеликих міст підтримують чудову традицію консультуватися щодо інвестування у співробітників місцевих банків. Місцеві спеціалісти можуть і не бути досвідченими експертами у сфері оцінки вартості цінних паперів, але банк має значний досвід і відпрацьовані консервативні підходи в галузі інвестиційної діяльності. Особливо корисним він буде для новачків, які часто відчувають спокусу зійти з прямого і нецікавого шляху пасивного інвестора, і тому мають постійно зберігати здоровий глузд. Більш підприємливий і агресивний інвестор, який потребує поради щодо вибору найвигідніших об'єктів для своїх інвестицій, може і не погодитися з погляду свого банкіра. Цю традиційну роль банкірів здебільшого перейняли бухгалтери, юристи чи консультанти з фінансового планування. До поширеної звички звертатися по поради з питань інвестиційної діяльності до родичів чи друзів ми ставимось більш критично. Той, хто потребує поради, завжди думає, що в нього є вагомі причини вважати, що людина, яка його консультує, має відмінні знання чи досвід. Наші власні спостереження свідчать про те, що знайти доброго радника так само важко, як і вибрати хороші цінні папери самостійно без сторонньої допомоги. Більшість поганих порад надають безкоштовно. Резюме. Інвестори, які готові платити за управління своїми активами, можуть кваліфіковано обрати одну стабільну компанію з хорошою репутацією, яка спеціалізується на наданні послуг з інвестиційного консультування. Крім того, вони можуть скористатися послугами інвестиційного відділу крупного трасту або послугами з управління капіталом, які на платній основі надають деякі провідні брокерські фірми – члени Нью-Йоркської фондової біржі. Не варто сподіватися, що очікувані результати будуть визначними, але ці інституції цілком можуть забезпечити дохідність подібно до дохідності середньостатистичного, добре поінформованого і обережного інвестора. Більшість покупців отримують поради по суті, навіть не сплачуючи за них. Очевидно, що вони здебільшого не мають права і не повинні сподіватися на отримання вищої дохідності, ніж у середньому на фондовому ринку. Їм слід обережно ставитися до всіх, незалежно від того, чи це брокер, який обслуговує клієнтів, чи продавець цінних паперів, який обіцяє надзвичайну спекулятивну дохідність або прибуток. Ця порада стосується і вибору цінних паперів, і керівництва у невловимому, а можливо й оманливому мистецтві торгівлі на фондовому ринку. Пасивний інвестор, як ми його охарактеризували, зазвичай не може належним чином оцінити рекомендації щодо цінних паперів, надані консультантом. Але він повинен чітко пояснити і, можливо, неодноразово наголосити, які саме цінні папери він хоче придбати. Якщо він дослухається до нашої поради, то обмежить свій портфель облігаціями високої інвестиційної якості і звичайними акціями провідних корпорацій, бажано тих, які можна придбати за не дуже високими цінами, якщо врахувати аналіз їхньої вартості. Фінансовий аналітик, який представляє брокерську фірму з хорошою репутацією, може скласти список таких звичайних акцій і, спираючись на власний досвід, Підтвердити інвесторові, чи можна їх купувати за нинішнім курсом. Активний інвестор зазвичай тісно співпрацює зі своїми консультантами. Він хоче отримати докладні рекомендації і, виходячи з них, формувати свою власну думку. Це означає, що очікування активного інвестора і характер операції з цінними паперами відповідатимуть динаміці його власних знань і досвіду в цій сфері. Лише у виняткових випадках – коли його консультанти продемонструють виняткову чесність і компетентність, інвестору варто діяти відповідно до наданих порад, не піддаючи їх докладному аналізу. Практика показує, що на фондовому ринку завжди існували амуральні продавці цінних паперів і ненадійні фондові брокери. Тому ми наполегливо рекомендуємо нашим читачам по змозі обмежувати свої операції співпрацію з членами Нью-Йоркської фондової біржі але ми змушені дати вам ще одну пораду, яка стосується додаткової обережності. Доставку цінних паперів і платежі необхідно здійснювати через свій банк. Сумна картина з безпечністю фондових операцій на Уолл-стріт за кілька років може прояснитися, але наприкінці 1971 року ми все ж таки дотримуємося приказки «Сім раз відмірюй, а раз відріж».